Brandon Deneen, Alien, Durva háború A fordítás az alábbi kiadás alapján készült. Alien, Uncivil War, Books, 2024 Fordította, OSZIP, alias Rozsigábor. Irodalmi átdolgozás, olvasó-szerkesztő, José Alexander Nogéra Felolvassa, Ambrus Attila József Iesbn 97815 69-96 01 5. Miután hajszál hián megmenekült egy zenomorf támadásából, és egy ismeretlen bolygón kényszerleszállást hajtott végre, Chris Temple, a volt katona csupán békés életre vágyik a lányaival. Ehhez mindössze egy készülőben lévő polgárháborúval, és egy elszabadult xenomorfa kellene megbírkóznia. A háború mindig rátalál a fajta emberre. Ez az alien történet ott kezdődik, ahol a legtöbb véget ér. Egy sérült űrhajón, amely egy elszabadult xenomorfa a fedélzetén száguld a végtelen űrben. A hajón utazik Chris Temple, az egykor ünnepelt tengerészgyalogos is, aki nem régiben özvegyült meg, és egyedül neveli két kislányát, a 11 éves Jént és a 8 éves Emmát. Különleges képességei ellenére Krisz nem avatkozik be az idegennel vívott harcba, minden figyelmét arra összpontosítja, hogy biztonságban tudja gyermekeit, miközben a hajó kényszer készülődik. A család sikeresen landol egy idili helyőrség bolygón, ott Kriszt arról tájékoztatják, hogy a hajó a felismerhetetlenségig összeroncsolódott, és a becsapódást semmi sem élhette túl. Ez azonban csupán az első hazugság. Krisz és lányai élvezik új életüket, de valami mégsem stimmel. Krisz alapvetően paranoiás alkat, de attól, hogy valaki paranoyás, még nem feltétlenül téved. Ahogy Krisz a hazugságok és összeesküvések hálójában nyomoz, egyre kellemetlenebb meglepetések érik. Úgy tűnik, miután maguk mögött hagyták a romokba heverő földet, Krisz és a lányai egy olyan bolygón landoltak, amely a totális polgárháború köszöbén áll. Krisznek újra be kell vetnie azokat a harci képességeit, amelyeket soha többé nem akart használni, hogy megvédje lányait, Leszámoljon az erőszakra éhes tengerészgyalogosokkal, és felvegye a harcot a xenomorfal, amely válogatás nélkül szedi áldozatait függetlenül attól, hogy a polgárháború melyik oldalán állnak.